Välkomna till Carlos podcast. Det är tio programsjubileor idag. Och det firar vi genom att spela in i Bangkok. Jag som hälsar er välkomna till en början heter Leo. Jag heter Carlos. Och vi börjar väl med det här programmet. Som vanligt att dedikerat till en organisation eller en person som vi tycker förtjänar det. Det är vårt sätt. Och eftersom vi inte... Det krullar lite med sponsorer här tyvärr. Inte än, men vi väntar på det. Men i alla fall den här veckan... Det vi avsnittet till Leonards mor. Ja, precis. Mamma var det otur och på julaftonsmorgon halkade, det var ju snö då i Göteborg. Och bröt faktiskt handleden. Ett av de två ben som går under armen, fäster i handen på något sätt. Ja. Gick helt av så att hon opererats och sådär. Och ja, ja. gipsad. Så det var väldigt otur och måste ha gjort skit då. Men ja. så mamma, du får glätta avsnitt av oss. Kröa på dig, så ses vi snart. Precis, kröa på dig. Som ni kanske hör i bakgrunden så låter det lite. Det kanske blåser till, det kanske låter... Det, det är trafik, vi sitter nämligen på 22 våningen i ett, på ett hotel i Bangkok. Och tittar ut över en, en livlig stad kan man säga. Full av liv och massa grejer här. Ja, vi har haft tur att kunna titta på det här. Vi, vi ser det i ringet runt om. Det är dynet runt. Ja, den är igång hela tiden. Nästan. Det är musik. Det är, det är båtar. Vi är precis vid floden. Vi har vi ser. Från vår gång ser vi hela hela Bangkok. Det är överallt. Det är Skytrain, det är båtar på floden och Och hela stanen, hela stanokar hela ja, det är tiden. Igår går ju ett stort hus här mitt emot. Det var lite septemberrök kan man säga, ja. eh, sen vi tog upp dem. Men det spelar ingen roll. Men vi brukar ju köra lite hänt i veckan i början och vi kan väl säga då, vad hänt i veckan? Det blir mycket Thailand då, såklart. Var... Hela programmet ska inte handla om Thailand ska vi säga utan vi ska prata lite om, vi har en kombinerad top 10-lista som kommer lite senare, fem var. Eh, livsavgörande händelse kan man säga, eller, var, eller ja, vad eller ja, något Vi ska återlansera det franska språket i Sverige. Yes. Du och jag som inte kan, som inte talar franska. Nej, Därför ser vi att, vi att det är viktigt att för fotbollens det. Ja, precis. Det <laughs> har så mycket inflytande. Men, eh, vad som har hänt i veckan? Ja, vi, vi flög ut, vi flög i eh, resan annan eh, dagen. Annan dag i jul. Eh, tidigt i morgonen, vi försökte hålla oss uppe hela. Hela det hela natten, så jag var nästan vaken i två dygn. Lyckades inte sova på, för att jag skulle lyckas somna på den långa flygningen från Paris. 11 timmars flygning. Det lyckades jag inte med. Jag lyckades inte somna. Nej. Det var pis. Så jag har gått omkring i sombertillstånd några dagar efter det, men... Det, man, man vaknar till när man landar i Bangkok ändå. Det det var, det var så fruktansvärt nytt för mig. Jag ska tillägga jag satte det första i Thailand för mig. Ja, vad var dina första intryck? Toften är det första som slår den. Skulle du beskriva det? det, här, det, det, det, det påminner, jag vet inte om det kanske är stereotyp man har att det, att det är mat. Ja, Men det är nog det. Det, det är nog säkert blandat med något annat. Det är kanske en sån, sån fråga som att man vill ha svar på vad fan är det som luktar. Sant. Det är som liksom ett skämt, det blir inte roligare bara för att man analyserar vad det egentligen var som var skämtet. Nej, absolut Och det samma om, om man landar i Spanien, i Frankrike så det är det ju nya dofter där också. Det här var en ny doft och jag gillar den. Jag det var, en, det var en bra start, en viktig bra start. Första intryck. Jag, jag, jag älskar doften av, av utland och de är olika alltid, men jag älskar alltid dofterna. Mm. Absolut. Och när, när, vi, när vi senare kom iväg ut på, på gatan och man hade gått från de här, var, det var ju minusgården i Sverige, det var slask när vi åkte och så ut och så kände hur den här fuktvågen och värmen bara slog en. helt underbart, helt underbart. Och då, då, då var verkligen så att jag räknar hur många år vi är borta från slasket. Inte hur många dagar vi är i just det, Thailand, just det. det är det räknas nu. Hur dagar vi bort borta från Så två dagar mer än vad vi är i Thailand kan man säga, för det är en dags resa ja. dit och lite. Men det du säger med Slask och kyla och sådär, det är härligt. Här är ju, när man öppnar dörren hemma den här årtiden så kommer ju kylan rusandes moten. Ja. Här kommer ju kylan rusandes moten när man går in i ett hotell. Ja. Eller in i en butik. För det är som så jäkla, de drar ju på någon slags airconditioning på högsta. Det kanske är 18, 17 grader eller någonting inne och ser 37 ja. det 37 är, ute. Det är, det är, det är, I vissa fall kan det vara ganska skönt att komma in där också. Ja, men det, jag tror banan får höra: här, Var inte inne för mycket för då blir det förkyslat. Ja. Klä på den du går in, eller på du går in. Då får du in dig vad händer i Thailand? Land of smiles, jag tror till och med det där så här officiella, officiellt antagna slogan på något sätt. Ja, Tycker jag... du att det är så? Ja, jo, absolut. Jag, jag läste också om det när vi, när vi gjorde lite research om Thailand. Men det vet vad man hade gett sig in på. Man känner många som har varit här och berättat mycket. Och... Men jag, det var ingen som nämnde det utan jag gick in, jag gick in och kollade själv på nätet. På många, ställen, på många framförallt engelska forum, så stod det L.O.S. Det tog ett tag att fatta att det stod för Land of Smiles. Men ja, du blir bemött med ett leende hela tiden. Sen så har vi ju lärt oss att många av leende har en baktanke. ja det, precis. Det, det har man lärt sig att hantera också. Det kan fortfarande vara väldigt irriterande. De, nästan alla vill sälja någonting. Men det. Är, nu är vi ganska på sig. Vi, vi, vi kan säga nej. Men jag kan ju tänka på att det är många som åker dit ganska bra här. Och tvingas köpa en extra väska hem som man har talat om folk gör. Och de har köpt på sig. Så mycket ofrivilligt, kanske. Mm, ja. Om man har svårt att säga nej så, så kan Bankok äta öppna. Thailand är öppet, så att säga. Vi var ju med en liten rolig grej när vi var ute här om kvällen. Det, det kan vi berätta om, det. Ja, det kan vi berätta om. Är... För då var det ju så, vi åkte till där Kousan, Road, Kousan eller Kousan Road, jag vet inte vad uttalar det, nej. men det är ju den här gatan där alla västländska backpackers fästar och hänger, till, eller, ja, hänger helt enkelt. Ja. Jag vet inte om någon steg stänger på den gatan. Det var, ja, nej, Något ställe stängde men då det säkert något annat. Ja, det är någon sån typ av, men då var vi på, först på någon bar, det var väldigt mycket västlänningar där, mm. i alla fall på gatorna, men inne på klubbarna tyckte att det var lite mer äh, asiatiskt i äh, Thailand. där. Ja det var det, var, jag såg en, en västlänning inne på Mulligans en irländsk pub. Visst stannat där inne. Ja, vi skulle bara in på toaletten så gick vi vidare. Ja, för sen så hamnar vi på en klubb som jag inte minns namnet på. The Visst? Club. Hette den The Club? Den The Club. <laughs> okay, så eh, ni ska förstå att vi ska inte gå. Nej. Nu kommer historien. Men då var det ju så du beställde en, kanske en drink eller någonting. Ja, beställde en drink. en drink. Då fick vi fem och en halv drink. Ja, halva kom jag vet inte var Nej, det var, jag tror faktiskt att det var så att det var någon annan som stod bredvid som hade druckit upp alla. Då förstod hon bara med den, den här bartendern. Och du blir ju då, då tvingad att betala för fem drinkar? Ja, jag protesterade lite, ja. Men sen så blir vi som, okej, okay, jag får betala 610 watt för fem drinkar. Det är ju inte jätte mycket bråkomedel, men det är ju lite över 100 kronor, ja. Så okej. Okay. Bra, vi tar dem och tycker satt oss. Ja för det stora problemet där var ju då att vi måste ha ett bord nu, vi har ju fem och en halv drinkar. Och jag hade en flaska sedan tidigare tror jag. Ja. Så det var väldigt mycket glasflaskor och så. Så då hittade vi ett bord. Och där satt ju någon annan men hon satt ju helt ensam så vi kunde ju ta det bordet kan man säga. Så satt vi där och snackade lite. Och ja, men, drack vi lite av drinkarna och så gick ja. vi iväg för att leta upp vår tredje kompis. Och då, det gick kanske en minut efter det du gick och jag, och jag satt kvar då, då kom en bartender med fem drinkar och ställer ner och jag tänkte fan det här är ett skämt nej, nej, nej, nej. no, no, no, no. Ah, yes e no, I didn't order, nah, your friend och pekade där du hade stått precis där du hade stått och eh, jag tänkte fan jag har ju inte alls beställt det här såklart men det var väldigt svårt att förklara på något sätt så jag sa till den här hon som kunde tala den som satt bredvid Jaha. som kunde typ ingen engelska Liksom, Säg till den här bartendern att jag inte, det här är inte mitt eller jag har inte beställt något. Och hon sa någonting till bartendern jag tror hon sa liksom, att de har inte beställt något. Men det blev ju ingen, det blev inte bättre för det, för det kom två till bartender så de stod där tre tag. Jo, tre. Och det blev liksom inte hotfull stämning men en otrevlig stämning. Och grejen var att jag hade inte så mycket pengar för att betala för de här drinkarna. För helt plötsligt kostade de åtta nu. Åh, arv! Men så slutade det med att jag fick Dila till med det, gömde gömdunnar lite pengar, först tog jag upp alla pengar jag hade i autospan. Men för jag måste ju ha pengar till taxi tänkte jag, för nu tänkte jag nu får jag sticka efter det här Men jag betalade för två eller tre, ja, köpte tre drinkar av dem, tror jag Ja något sånt ja. E Och e tänkte jag ändå köpt de här drinkarna, jag slepte en av dem Stack och hämtade det och den andra kom och så kände jag, Fan, nu sticker vi ifrån de här klubborna så alltså, det är inte bra Nej. Så det, vi fick fly där kan man säga Ja vi, vi skyndade oss ut så, så gå inte till den där, Heter den alltså The Club? Den heter The Club. Inte, gå inte dit. Vad fantastiskt. Mm. Nej, nej, det var lite, lite obehålligt. Första, första eh, nattklubbs-erfarenheten. Jag... Ja, för vad, vad jag tänkte lite på det här. Det kan ha varit att blåst, frukte frukter om man säger blåsa för att vi var västlänningar? Ja, ja det var många andra västlänningar ja, var, på gotta. Frukte ja. de blåsa för att vi var... Kanske fi lite finare kläder än andra, inte mycket men vi hade rena kläder i alla fall. Ja. ja Jag vet inte, det fanns Asiater och Thailand som hade det. Men kanske det var kombinationen västlänningar som var lite för välkammade. Förstår du jag menar? Ja absolut, jag förstår vad du Tyvärr har det kommit till att det känns som att det är det de lever för, det är det de är bra på. Det, Vilket? att att se vilka Aha. de kan gå på lite hårdare. Det Första gången när vi fick den femte gånger. Men när jag såg notan så betalade jag ja. Det skulle jag nog gjort. Men eh, nu klarade vi oss undan ändå med ja, ändå, över 100 spänn för, för de dringarna. Det var att du, du fick betala lite för dina. Men sen så stack vi. Ja, med, det kändes som att jag var bäst. Ja. Men, men, vad som hände sen egentligen, när vi kom utifrån så skulle man kanske bara, bara kunna skratta åt det. Ja, jag tyckte att det blev ganska kul direkt. Ja, men jag, jag fick en... en Tråkig känsla. Jag tyckte, fan, ska det behöva hända ute på, på krogen? Jag, jag, vet inte, jag fick någon tråkiga känsla. Jag hade med mig den även när jag vaknade på den. Jag tyckte det var jävla trist. Ja. Nu, nu har det gått över. För nu, nu vet man, det, det var ju inte så allvarligt det som hände egentligen. Men, ja, jag ser det mest som en god grej. Ja. ja det, det är definitivt en av de höjdpunkterna. Ja, jag, det, jag, tror jag säkert med tiden så kommer jag att sitta och skatta åt det här. Men... Ni, vi sitter i Bangkok nu. Ni... Vi ska vidare till en liten ö som heter Koh som ligger på Thailands västkust. Inte för att förknippas med Koh Nej precis, varje gång uh, någon frågar vart ska ni sen eller vad som helst, då tror ju de att det är den ön vi menar. Ja, även Thailänder som försökt förklara det så vi berättar Koh Ja, Yam. Ah, Koh Pai Yam! Party, Party! Ursäkta mig! Man här... har lett in i den här thailändska ja. engelskan. Alltså. Ja, ja, jag vet inte nämnt det många gånger jag och Bob nedslagen, eller tror att de som blev nedslagen för att jag har, har härmat deras engelska på gatan. Ja, och... men den är ju bara... Den thailändska engelskan vinner ju precis över franska ja. engelskan i de mest smittsamma ja, ja, accenten. Det. Absolut, varje dag i veckan, i alla fall just den här veckan. Ä den här veckan. Ja, Ja, vi berättar om Kopayam, ja, ah, party, party, nej no no, no. Kopayam, och så får man förklara att det ligger utanför ranong Precis, ja. och då, oh, har oh, inte hittat en, en liksom en outforskarpärla, ja. i princip, så då, har också hypat den här, jag är hype vi ska, ju, vi ska ju träna Muay Thai. Jag har ju varit på Muay Thai och köpt kors. Jag har varit på faktiskt på ett par Muay Thai kors nu. Det syns yes. ju såklart inte, men, men det är sant på riktigt. Ja, det är sant på riktigt. Ja, <gär> det, det är skillnad på det och bara sant. <laughs> bara sant. Det här är sant på riktigt, folks. Ja, Muay Thai-match. Det var ju en Muay Thai match och en konsert vi fick. Ja, det var ju det. <gär> det var samma låt om, om igen. Världens sämsta musiker alla kategorier var det som spelar, han som spelade flöjt Ja, han, han måste vara ny. Eller, eller vi tyckte det var dåligt. Han är säkert världskänd i Thailand, eller landskänd världskärna. Men vi kan räkna ut två, minuter, två minuters ronder. Det var åtta matcher, sju ronder, ja, nio matcher jag orkat för mina fy, fy men du, du det? Men då hade du på dig ändå på dig ändå. Ja, jag hade ändå på dig för jag var... lite ont i huvudet, eller vad kan jag säga. Vätskebrist. Det är varmt här. Yes. Men ska vi är... summera på något? Hittills Thailand, mycket bra. Underbar resa hittills Absolut. och härligt land. Och Bangkok, som vi hade hört lite dålig. Vissa, hade fått, vissa av oss hade fått höra att det är en stad man hatar med en gång. Ja, jag vill, förstår inte det alls. Och de, de kunde inte förstå att vi skulle stanna här en hel vecka. Men jag älskar Bangkok trots den här incidenten och alla på, på, på klubben där. Jag, vill, jag tycker synd att vi inte var här längre. Jag håller med. Jag kan tänka mycket väl tänka mig att åka tillbaka. Absolut. Och, om ni, ni får se den utsikten vi har här. Det sträcker sig ganska långt så det finns mycket att utforska. Absolut. Bangkok, vi kommer tillbaka också. I'll be back. Okej, okay, ja. Då har vi fått något Thailand, Men ändå inte riktigt. Vi går på nästa punkt. Så är det här har vi att säga hela veckan. Och eh, jag tycker, Leo, du får börja med. Ja. Den har ingenting med sig nu. Du kanske jag ska börja, för det har min. Ja, ah, okej. Okay. Så jag tar det här. Det här har vi att säga hela veckan. En jävla massa. Men jag kan inte, för jag har pratat i detalj. Det jag har säga, det jag har lärt mig är att säga tack. Um, igår, som det här är nyårsdagen... Ja, vi spelar in på nyårsdagen. Vi spelar in på ja. nyårsdagen. Um, ja, så lärde jag mig säga gott nytt år. Och vi kan ju en kontroll och säga... Sava pe maj. Ja, det tror jag är rätt. Jag tror att det är rätt. Uh, och det är de två. Jag, jag kommer inte ens ihåg hälsningsfrasen. För det här är ett helt annat... Jag, jag, jag vill ändå ge mig så pass mycket cred att jag har bra språksinne. Med, med spanska, engelska och man, man då, man har man då så förstår man ändå de andra europeiska språken. Men det här är helt, det här det rena ren gerekiskan som också är ett europeiskt språk, men det är ett tilltryck. <laughs> det, jag tycker det har varit jättejobbigt på vissa ställen. Att, att det, man förstår inte ens kontexten av det någon försöker säga. Det mm. är inte en nuffra rätt, det är också för att säga. Ni det är ingenting enligt in ja, den språk som jag har och som, som vi har. Så sitter lite meningarna ihop, man, man kan inte förstå någonting. Jag, jag förstår ingenting. Det är jobbigt, så jag, det jag har velat säga hela veckan är en jävla massa, men jag har inte kunnat göra det. Men det är också kul de här, både tack och hej, säger man olika beroende på om man är man eller kvinna. Det lite fascinerande där, så det man egentligen säger då när man säger hej om man är kille hej, förresten bara så du vet så jag är kille, eller hur? Men det är lite ja. fascinerande, det finns säkert någon jättebra förklaring till det. Ja, och på de första andra, i alla fall i spanska, så är, då, då har du ju, det, det finns manligt och kvinnligt här också men det är bara åt andra hållet. Här i Spanien så, så avslutar du ett ord med ett o om det är maskulint, manligt, och ett a om det är feminint kvinnligt, här, det är möjligt att de har det också men jag, jag får ju säga krapp efter allting eftersom jag är man vad ja, är det jag menar, ja. du vill man måste berätta det för folk. ja precis, jag måste berätta att jag är man och äh, min, min sambo sa också men hon, hon ska bara säga ka". Ja för att berä ja, berätta att hon är kvinna Ja det är, intress det är lite det, ja, intressant ja, det tog mig för jag tog det varje gång när jag fick förklarat det för mig första gången av det var väl antagligen av en thailändare som så sådär knackig engelska. Då trodde jag att det var som spanska. Okej, okay, men om jag säger tack till dig, då säger jag ka. Då hade jag ju varit en en boy lady, fast inte, inte lady, på boylady. Jag hade varit tvärtom, då hade jag sagt att jag var en kvinna. Och jag hade sagt kakon ja. Ka. Då hade jag menat att jag är en kvinna. Ja. Och det var helt fascinerande. Jag, jag tror jag sa några gånger innan de förklarade att nej, nej du ska alltid säga kräp. Ah, ja, okej. Okay. Jag har gjort bort mig några gånger då. Ja, men det är bra. Jag ja, så, mycket har vi att säga den här veckan. Min har ingenting med Thailand att göra, men jag läser en bok nu om Bruce Springsteen. Och där, det, boken börjar med att han förklarar varför han kallas för The Boss, som jag gör det som mm. till. Och det var tydligen så här att de, han hans gäng, de unga, spelade väldigt mycket monopol. Och det var liksom tillåtet att muta varandra Och inte bara använda liksom pengarna och sånt som fanns med i spelet ah. Utan man kunde, som Bruce Springsteen gjorde, muta de andra med godis och cola och sånt där Och då började han då, Så han vann väldigt ofta då Nästan alltid man kunde göra det till billiga allianser och sådär Så då började han kallad för Godiskungen Ett namn jag gärna skulle vilja ha Och sen Så var det han själv som gjorde om det till The Boss Så det var han själv då som kom på, Och jag tror ofta de här artistmärknamnen kom ju från dem själva, det var ju säkert Elvis som kom på The King. Michael Jackson låg väl på något sätt bakom King of Pop eller ja. Eller om någon Får annan, om man, ja de bara använda det i sin promotion och sånt. Och Bruce Springsteen låg bakom The Boss. Jag tycker inte det är något fel för jag kan tänka mig att det finns många artister som, som har Bra smeknad de har, men ingen, det, det är liksom ingen som bryr sig om då, för de är inte så bra, alltså, som artister. Nej, så. Men godiskungen skulle jag gärna. Vi kallar men du har ju The candy man, the candy man. Vi, man. vi kallar ju The, the Candyman. <laughs> du bara om man namn, du ordnar cykeln. Det, men Candyman, det räcker ju för den här, den här gången. Det är klart att du ska ha ett... Kapun krap! Ja. <laughs> Ska vi gå vidare med vår topp 10-lista? Absolut. Top 10-listan den här veckan är varsin topp 5-lista. Visst är det nu skapande? Ja. På 10-programsjubileet. Precis, som vi då alltså i bank också, jag förstår. Vi, ska, vi delar upp listan och listan går ut på att vi ska nämna fem stycken livsavgörande vägval i livet som vi har gjort, som vi känner har hållit väldigt viktiga för oss punkter i livet är att vi har gjort ett val som, som har fått oss dit vi är idag Ja men exakt, hade något av de här valen varit annorlunda så hade vi inte varit, kanske där vi är nu eller inte varit samma typ av personer. Nej, precis och jag, jag är väldigt nyfiken på att höra dina vägval Ja, men ska vi göra så att jag drar mina fem ja. så kan vi snacka lite om dem yes. och sen drar du dina och så tänker jag om dem yes. Och de är faktiskt i kronologisk ordning mm. för det känns som att det blir bäst här eftersom de ju då på något sätt är beroende av varandra ju Ja. Om man eh, tänker så. Så det första är eh, när min familj flyttade till Göteborg. Jag bodde, vi bodde i Malmö innan och innan det gäller. Eh, det andra är när jag slutade spela ishockey. När jag var 14 år kanske. För då det är underbart att jag kunde sätta på min fotboll istället mm -hmm. Som ju blev min grej. Och en del av min identitet när jag var ung i alla fall. Nu är det fan inte. Du sitter här med en fotbollströja på dig. Så jag det. självklart så är det en identitet. Sen har vi, när jag såg det där tv-programmet har jag skrivit det här, och det där tv-programmet var en, en u produktion som handlade om marknadsföring och, och, och PR och lite sånt där. Och där fick ett gäng, tre, fyra stycken, jag tror de kallar sig PR-konsulter, de fick i uppdrag att eh, ta fram en marknadsföringsplan för hundkött i Sverige. Alltså som ett case bara fick fall att Och eh, jag tyckte de var briljanta och tänkte, så vill jag bli. Och det gjorde att jag, det hjälpte mig i mitt val vad jag ville var nog att mig till och sådär. Och det har du gjort, absolut. Och det sista, det eh, nä nästa sista är när jag valde att plugga en termin i USA som utbytesstudent. Yes. Det tycker jag gjorde mycket för mig. Och det allra sista är nu när jag under hösten flyttade tillbaka till Göteborg från Stockholm. Så både första och sista är att jag kommer <går> till Göteborg. Eh, så, så det var mina fem. Mm. Mm. Det är stort det ja, jag, jag Jag gillar det. Jag alltså, det, det, det, där, När du vi kanske få den andra punkten. När jag slutade spela hockey, vi ska jag utveckla den. Kanske. Jag var, hur gammal var du nu? Jag var väl 14, tror jag. Jag var ju bättre i hockey då i alla fall. Ja, För då var jag med så här, i stads. Jag var hockeymålvakt. Ja. I ett väldigt dåligt hockeylag. Hissingen hockey. Ehm, det var egentligen bara en kille som kunde skjuta riktigt hårda slagskott. <laughs> ehm, och, och vi var dåliga faktiskt, så att jag fick mycket att göra på matcher och så. Men jag var i alla fall bra och var med i det här TV-puckslaget, som sen vann, vann TV-pucken i mm. Göteborg. Men, men jag slutade innan det var dags, men, så det var ju fan bra på. Men äh, det var ändå något som gjorde att fotboll var lite roligare. Och äh, det var egentligen bara som alla mina beslut jag tar, är egentligen bara att jag får en känsla. Och så tänker jag inte så mycket utan jag bara, ja men det här blir bra. Och så får jag väl då motivera efterhand. Är det den här målkänslan? Ja, det är någon slags manlig intuition tycker jag man ska prata mycket mer om. För den finns, ja, den har det, det kan gå fel ibland, ja. Men, ja. men man ska lita på sin intuition. Tycker jag. och Så gjorde jag där och, och då valde jag att sätta på fotboll istället och blev fotbollskille kan man säga. Och det gick ju bra, jag kom faktiskt med i stadslaget fotboll också och blev ja, det. duktig, så, att, så det var roligt. Och jag tycker att fotbollen på ett sätt har du inte lärt mig någonting, på ett annat sätt har han lärt mig väldigt mycket. Ja. Ehm, med, med lagsammanhållning och liksom gruppdynamik och allt sånt där. Exakt. Samtidigt som det finns mycket liksom, i fotbolls som man inte ska ta med sig till övriga livet. Nej, som man inte ska prata om. Nej. Det är standard här. <laughs> Absolut. Ja, sammanhållning och beroende ja, beror på vilken position man har i laget. Alltså, inte på banan, men i laget. Man tar råder, ger råder, delar med sig erfarenhet och så vidare. men allt, allt sånt är skitviktigt. Ja. Det är ju sånt man sätter på cv Ja, om man vill. <laughs> jo, men precis. Jag har med lite där och tar ofta upp det. Om man skulle bli ja, en av liksom att man är en duktig lagspelare och det här med att man har olika roller i ett lag när man drar åt samma håll eller siktar åt samma håll. Ja, du tar cv och så stämplar du på den där lagkaptenensbinden. Kolla, <laughs> det var jag. <laughs> den luktar till en fortfarande. Ja, absolut. Lissa och jag gillar ju måste så måste jag inte komma två punkter fick dig till tillbaka till Hisingen. Ja ja ja absolut. Jag kanske skulle skriva hissingen här egentligen. Men Göteborg ja. ja det är ju Ja. Ni som vet, ni vet. Ja, men jag tycker det är så härligt att känna att man vad ska man säga? Här hemma någonstans eller den här härliga hemkänslan. Ja, det var det är en sån knutpunkt en metropol. Som vi, har, som vi har. Vi kommer alltid att ha den också. Det är, det är som, ett, som ett skyddsnät kan jag säga, som man alltid kan falla tillbaks på. Exakt så är det. Mm. Och om man faller tillbaks på den så betyder det absolut inte att det är långt nere. Nej, nej exakt. En uh, skyddsrep så här, som du kan, du kan klättra upp i. <laughs> <laughs> en trädkaja! <laughs> ja, okay, nu är det bara flippa <laughs> Nej men det är bra. Vill du uh, dela med dig din lista? Vill Gärna. Kör gärna! Ja, eh, så första, eh, första punkt så har jag att eh, det gäller mig, och jag, jag vet att det även gäller dig på vissa eh, sätt. Det gäller att vi avstod från alkoholen i tidig ålder. Vi såg att det hände ganska mycket runt omkring oss, och jag tror vi har, tror att har nämnt det tidigare, i tidigare avsnitt att vi har pratat om alkohol i unga åldrar och dragit in våra egna erfarenheter. Vi var ju inte så eh, deltagande i den. Eh, de aktiviteterna, när det handlar om att dricka, dricka i tidig ålder, då pratar vi högstadiet. Ja, vi började dricka och festa sent Ja, vi började dricka och festa sent ja, sen. exakt. Vi tog avstånd från, det är min punkt, det var jag här så Avstånd från alkohol i tidig ålder. Det är ju ett väldigt långt vägval, men jag tror att det har gjort oss jävligt, jävligt gott och jävligt bra. Säger inte jag att de som började dricka tidigt hade gått till helvete för dem. Det skulle jag absolut inte säga, men det gjorde väldigt bra för oss. För som du pratade om, du var framgångsrik i fotboll och hockey. Det finns ju att inte kanske hade varit lika framgångsrik och jag var även framgångsrik i handboll och fotboll. Jag tror kanske att man hade kommit lika långt jag tror inte, ja. om, om man hamnat där man vet aldrig vad som hade hänt. I alla fall, det var min första punkt. Jag ska ta de andra lite kortare. Sluta fotbollen. Jag och Leo spelade ut samma säcken. Alltså i ishockeyn. Och då slutade jag fotbollen. <laughs> och satsade på handboll istället. Och det tredje punkt. När jag valde flyttar flytta från Sverige. Och flytta till Barcelona. Och då blir nästa punkt. När jag valde flyttar flytta hem igen. <laughs> ja men det är klockan här punktet såklart. Ja och sen den sista punkten då att... Att jag valde att satsa på ett förhållande för första gången i mitt liv. Mitt första och sista förhållande. Ja. Så där har vi mina punkter. Nej ja, men det var bra punkter. Bra punkter. Jag gillar det. Ska vi återgå till den första lite där? Den pratade vi lite om men det här med att vi börjar testa sent. Ja. ja just det. Jag tänker på det ibland. Liksom, man blir såklart annorlunda. Alla personer påverkas sig när man blir lite full och sådär. Ja. Jag tror inte att det, när man är, om man är 14 år och börjar bli full det måste vara svårt att hantera. Nu var jag aldrig full när jag var 14. Men man kan ju liksom klanta till mer rejält då, tänker jag. Ja. Än om man är 24 år. Eller 34 år när man är full. Alltså ja. det behöver inte vara första gången, vet du vad jag, jag Ja, nej men på, på ett sätt så att när jag, jag tänker tillbaks på de, de som drack kanske i, i den åldern, när vi gick på högstadiet de drack ju ändå de har kastat tillsammans. Ja. Och kan man säga att det skulle vara någon sorts skyddad miljö, men det var det ju inte. De kunde ju begå lika korkade saker eh, som, eh, om inte värre, för att de var i den här skyddade miljön. Ja, ja, ja, ja, visst. Jag har ju sett en, en ganska bra film för övrigt, Hora. som supernätet avslutar att föreställa våra högstadier. Eh, ja, det, ja, det är ju NASA. Ja, de börjar med högstadiet där, de här tjejerna tror jag. Ja, och det va? De ja, det, det går ju åt helvete, rent utsäkt. Så jag tror inte att, även man känner, det kanske är säkerhet att du kanske inte bli på risken att bli knivskuren eller nedslagen på stan. Men det finns nog ännu värre saker som kan hända dig eftersom det är... Alltså, du känner dig säker. ja du och, känner sig. och de här, det har väl varit en del uppmärksammade... Om ja, till exempel heter Ricardo Campojani han den här i Stockholm en ung kille som ja, blev det. Ja. Och det var ju festmiljö. Ja. Både han och även de som väl slog igenom de var fulla. Hade de gjort samma saker om de inte hade haft någon alkohol knappast. och, och de, var ju, de, de var ju absolut inte 18. Så de som de som sålde alkohol till dem. Det var ju ingen bra grej. Så det, det det finns alltid någon som vill tjäna pengar på det. Ja, men man, man ska tänka ett steg extra mm. alltså, för att det kan vara mycket skit man bidrar till när man säljer till. Så sälj lite, köp inte ut till någon, annan. <laughs> Precis, till någon ja. annan, köp inte ut till Precis, Och öltaxi, ta bort öl, köp taxi istället. Exakt, ja. gratis taxi är den bästa typen av, ja. av taxi. Men jag skulle också prata lite om hur jag till. <laughs> Till Barcelona, hur var det nu? Det var så ett halvår efter halvår direkt efter gymnasiet? Jag flög den 5 augusti ja, 2005. Kom ihåg, för jag har kvar ja Har du kvar den? Alltså? Ja, ja. Mersk Air. De finns inte kvar. De, är det, är det de... samma typ av Mersk som kör borta Ja, de hade, hade flygbolag som sen, jag tror det var de som bytte till Störling sen har sen har bytt till kimber eller simber Jag, jag, jag så något det var sagt. Uh, yes, uh, jag åkte direkt efter, uh, efter gymnasiet. Jag hade sommaren och så stack jag iväg. Ja, det var nere på sommaren och provspelat för den här halbasen i ligger lite ligger utanför Barcelona. Uh, och jag hade tyck att få, fick komma tillbaks och spela för dem i, i tre år. Men flyttade du ner för att spela handbollen, eller var det för ja, att komma nej, bort? Nej, det var ju, för att lära sig språket och komma så här, komma bort. Det var ju det var en kul grej, jag var 18 år. Det var, men handbollen var nog för att känna... Hade jag flyttat ner och inte haft det, så hade du nog lätt kunnat spåra ur. Ja. Så det var alltid bra att ha handbollen som en återknyttningspunkt. Så att du kom tillbaka till, för det var ju fem träningar i veckan. Det var det. Jag är med så det var ju Jag bra jag är ja, ja, det så fan där, <coughs> där var jag även tvungen att lära mig spanska snabbt för att kunna <coughs> kunde ut spanska så fick du till bollen. Jag ju ingen idé att lära sig alla kombinationer och, och kunna prata med Eller för att det var så helst att man måste kunna. Så fick jag lära mig spanska fort och, och, och även komma in i den lokala kulturen. Vi var i Katalonien, jag har inte riktigt beredd på att det skulle vara så annorlunda. Jag kunde inte jättebra spanska när jag kom dit. Jag läste på gymnasiet och högstadiet. Du vet ju de flesta som har läst där att det är inte så mycket att gå på. När jag kom dit jag läste ju även spanska i Barcelona på en forex-skola. Ja, det var fyra timmar om dagen och så var det handboll, kalas, <går> Det var ju mycket festande också, jag ska inte skjuta runt stolen, 18 år i Barcelona. Det... Vi började nog tänka hemma att du kanske inte skulle vara sugen på att flytta tillbaka för det var bara två och ett halvt år. Ja, no, nästan tre. För längre än var många bor i Barcelona, det är väl en stad som svenskar ofta flytta till och är där i Curtis, att säga. Ja, det gjorde det. Men, men vad var det sen som fick dig? Och... Ja, jag fick lite... Det var flera saker. Jag fick, jag fick skådeproblem. Eh, högerknät eh, gick, gick sönder började gå in med på det. Eh, under under hammaren där. Och, eh, sen så såg jag ju alla, alla vänner där hemma hade börjat läsa. Och vissa var nästan klara med sina utbildningar. Och jag kände att jag och henne stod och satt, Jag satt... Eh, satt på ett ganska trist jobb där nere. Jag tjänade så att jag kom över så att jag kunde överleva varje månad. Och jag hade lite skuld på det men jag hade aldrig nåt stoppat. Skulle jag flyga hem till Sverige fick jag betala det första när jag fick lönen. Så att jag visste att jag hade kvar i slutet av månaden. Jag var kanske började lite på att ha eller bo med Att inte ha mitt egna. Det var mycket som, men det, det tog ju ändå, trots allt det, och började tröttna på det, så tog det ändå självklart jävligt mycket emot att flytta hem. Men jag kände att jag, jag måste göra någonting. Hem och, hem och studera, hem och plugga, gör någonting. För jag började känna mig dum. När jag, när jag här, pratade med folk där hemma. Ja, jag har läst tre år på högskolan snart. Ja, då får du ett fett jobb sen. och. Det, det kändes jag att jag var tvungen att göra något för personliga utvecklingen. För jag stod och stampade i Barcelona. Det, det gjorde jag. Det klart det fanns universitet där också men... Det var ett jävla system att, att ta tag i det. Det var ju lättare i Sverige, så... Så blev det. Bra val, tycker jag. Val. Ja, ja och så, ja, då har vi min punkt då, hem till ja. <laughs> Det blev det. Ja, ja hem till Isingen ett halvår och sen så blev det... I väg till, till högskolan. I Skövde? I Skövde. Men det var också bra val? Jo, det var det. Var, det, var, det var både positivt och negativt väldigt positivt i min sambo som jag träffade i Skövde. Och, och mina goda vänner som jag träffade, som jag med idag. Det tänker jag inför nästa veckas avsnitt. Yes. Så har vi faktiskt inte pratat om det här men jag tänker att jag testar. Just. För då ska vi spela in på Copayan. Yes. Och då tänker jag att vi på samma sätt som nu har fem var Och då väljer vi fem eh, förebilder Ja Det kan vara personer vi känner, släkt med, ihop med ja. Eller personer som vi alla har träffat, det kan vara en fiktiv person som man ändå, Men som man eh, förs har försökt plocka lite från drömmarna. Ja, ja, absolut Det är väl en bra grej? Är en förebilder. det här kan bli liksom Ska vi ta mer än fem eller fler än fem, eller är det fem lagom? Jag tycker jag det blir bra, det, jag tror det är bra att, vi, att vi, när vi delar på det så här. Ja. Nu vet och, och det betyder inte att det är de enda fem. Det behöver inte ens betyda att det är de fem största. Så att ingen behöver känna sig äh, listad <laughs> eller så. Men fem <skratt> som man ändå vill berätta om. Som vi vill berätta om. Ja. Vad är det vi ska göra nu? Vi ska ju... Eh, vi ska inte starta någon revolution här som Frans <skratt> fransk, kan man eh, känna för. Utan vi vill försöka baka in lite mer franska i det svenska språket. Vi, ja. vi har ju, som jag nämnt innan, lite trötta på när engelskan kommer in lite för mycket i språk. Då pratar vi kanske... Äh... Det är lathet som... Ja, det känns det är latheten. Ja. Jag, jag tycker Ni vet säkert om... Jag tror att många hör glas som krossas just nu. Att man kommer på, ah så är det. Ja, och ja, vi, vi tycker att det är så, så musik Men tar man in franska istället så kan det ju faktiskt bli lite musik. Ja. Och eh, franska det, samtidigt som det skulle är väldigt romantiskt språk så är det ju lite kul. Det låter lite, franska låter lite kul. Eh, så vi har, vi har tre fraser här. Jag blir, och, och varför då? Ska vi, jag skulle att vi ska återlansera det franska språket. Fråga när det lanseras första gången, det vet jag inte. Men, <går> kanske när de är i Kungarhusetskomman. Jag vill alltid <går> <eller>? <går> ja, ja, men det är ju Chan. han är Chan. Skogsman. Och sen så är det ju så, vi är verkligen språknörda språk, på något sätt. Men det är just därför det är vi som kan se till att folk börjar prata lite mer franska. Och vi, kan, vi, vi talar inte franska någon av oss, det gör de flesta svenskar inte heller. Så vi är i en perfekt position mitt i mitten, liksom. Så... Om det är någon som ska lyckas så är det vi. Precis. Och då ska vi ta varje månad så tänker vi lansera tre franska uttryck. Ja. Som vi får i uppdrag, du och jag, och försöka använda i dagligt tal. Ja. Och jag vill, vi vill att ni som lyssnar gör detsamma. Häng med! Och de tre... Eh, vi har valt till idag. Ska jag dra dem eller ska vi dra varannan? Ta du den eh, första så kan jag ta den Ja den första här är... Eh, joie de vivre. Livsglädjen. Det här, jag tänker att man kan säga så här att ja, men, oh, eh, Godis det är min Joie de vivre. Det är liksom eh, det som är livet värt att leva för mig. Precis. Fotboll. Ja ja det är underbart tycker jag mycket bättre det vet jag faktiskt inte om det finns något engelskt uttryck som folk använder i Sverige idag istället det tror jag inte men det här uttrycket ska vi gå över till Från. ja och när, när du säger den här frasen så känner du du ja, du rycker till ja. det, det är nästan så du får med det högra direkt får man det högra du får det högra precis och du du, du känner det i hela kroppen prova ställer upp på och... Kläv ut dig! de vivre! Det var nummer yes. det! Är, det är, må, många tycker om på det. Tycker! man tummar upp. Ehm, två får du gärna omsätta om för den. Nu. Okej! Okay. Ehm, nummer två är ja. savoir faire. Savoir faire. Precis. Det betyder, för det engelska uttrycket, street smart. Gott ja. och smart. Och det var alltså... sista gången du hörde att säga sprit Exakt, Men, så, så folk förstår. Mm. Men så det är det alltså någon typ av eh, intelligens då, som man har fått inte genom att läsa utan att genom att uppleva kan man säga. En eh, Någon typ av hårdhet tänker jag. Jag, ja, <laughs> jag tänker på de här som står med tre koppar och en kula. Ja. <laughs> <laughs> ja, Det är sprit smart Det är lite gott och, smart. och inte vad dit. Nej, ex inte exakt. Inte på, nej, precis, det är en avsaknad av naivitet och allt sånt där. Exakt. nivitet oh, naivitet. Ja, Bra, med den. Samma fär. Samma eh, Och vill du ta den sista? Nummer tre. Ja, det, det, nu behöver jag absolut dra uh, på. Eh, Foppa. Foppa. Foppa, som jag sa. <laughs> som är... <laughs> eh, det här är ett... Ett, ett klamp i klaveret. Eh, kan man säga. Det, det är ett snedsteg i i en social sammanhang. Om du, som ett exempel, sitter på en nobelmiddag och slickar ja. kniven. Det är inte, inte okej. Okay. Nej, det är verkl verkligen Nej. bra. Alltså, ett snedsteg i socialt social sammanhang. Um, och det hör du själv. Det kan man ju faktiskt ge smitt smeknamn till någon. Som måste jag göra de här sakerna. Som gör det som är en eh, pinsamhet i sociala situationer. Så varje gång som du som lyssnar känner för att säga åh det där är ett big no no då säger du det där är ett faux <skratt> Är det inte det? Det är, det är, det är de byterna vi vill göra. <skratt> <skratt> so, Perfekt. Yeah. Så nu, nu stryker vi big no no ur svenskarnas eh, gott uh, ordbok och vi slänger in foppa. Få på som jag sa. Precis. Precis. Och med dessa franska oh. tycker jag att vi kanske säger tack och hej för den. Ja, om vad gör